Таємниці давнього шумеру Завдяки вигідному географічному розташуванню потужним центром торгівлі в давньому світі стало Межиріччя або Месопотамія. Долина річки Євфрат привертала увагу землеробів та скотарів родючими землями. Проте річка доволі часто змінювала свій шлях до моря, а старе русло оберталося на болота – важкі випари яких унеможливлювали життя в цьому районі. Та все змінилося, коли тут з'явились нові енергійні господарі – шумери. Вони зрозуміли, що задля того, аби отримувати високі врожаї, потрібно осушити болота і підвести воду до сухих ділянок землі. Також вважається, що саме шумери першими почали випікати хліб. Через відсутність у регіоні каменю й дерева виникла потреба торгівлі із землями, що мали їх багаті запаси. У Шумері почало розвиватись очеретяне суднобудування. Згодом країна мала потужний флот, що налічував сотні кораблів. Вони привозили з країни мелухі, назва давньої Індії, не тільки деревину та каміння, а й коштовності, рис, бавовну, слонову кістку та золотий пісок. Чи знаєте ви, що одна з найдавніших та найзагадковіших світових цивілізацій Шумер утворилася в межиріччі на перкінці 4 століття до нашої ери.